i més saludem el Marc Pasqual que està aquí amb nosaltres quan són aquesta sintonia perquè estem per vida autònoma aquest temps que compartim amb el Marc avui parlarem d'un tema molt interessant hi ha opcions d'alimentació a l'hora de decidir si mengem o no mengem carn? Marc Pascual, bon dia Molt Què bon tal? dia Després de que la setmana passada estiguéssim parlant de o sí si mes no féssim una mínima eh, eh, reflexió sobre què és un moment de planta, etc, etc. Avui entrem en un tema d'actualitat. Sí, avui, bueno, vam, vaig pensar que arrel de la famosa notícia de la OMS, Exacte. sense mullar me gaire, ja ja dir que tampoc vin aquí ara a, a fiar-me amb la OMS, però bueno, vaig pensar que està congeixar relacionat amb autoconsum, que volguis o no, l'alimentació té un lligam directe, doncs, mira, doncs, parlarem d'això avui Molt bé, n'hi ha opcions eh, a menjar carn? De fet, sabem que n'hi ha, no? Sí El Que no sé si les coneixem prou bé uh -huh. Hi ha moltes més de les que ens pensem Mal. Jo, bueno, vaig començar així més en aprofundiment a, a tractar aquest tema Arrel d'un curs que estic fent de nutrició I la veritat és que és com, bueno, bastant sorprenent així que... Però perquè en, en tenim poca informació eh? convindrem que en tenim poca informació d'opcions, pensem que no que només n'hi ha una, que ser vegetarià i, i no menja carn però tampoc sabríem gairebé com ser vegetarians eh? correctament perquè no hi haguessin dèficits alimentaris no tenim massa informació No, ni més que falta d'informació penso jo que el problema està en el plantejament en el sentit de que una opció alimentària no deixa ser una ideologia personal de cadascú Tu mm. esculls el que vols menjar el que no vols menjar i tens els teus motius per fer-ho. Aleshores, avui, doncs, tenia pensat fer com una petita classe magistral. Doncs, endavant. Una explicació dels, així dels tipus que, que hi han establerts i que són més freqüents i després cadascú la seva. Molt bé, perfecte, som-hi. Eh, val, doncs, començant, com comentàvem allò lo de l'OMS, no ens ficarem en, en si... Bueno, no ens ficarem en res d'això però sí que el que volia fer és, bé, bueno, fet com un recull de que al final, parlant d'alimentació ens trobem que, o per l'OMS o per qui sigui, ara resulta que la carn eh, produeix càncer que el pollastre porta hormones sí. el porta molt colesterol el peix porta mercuri les fruites i les verdures porten pesticides eh, ja si ens fiquem inclús a mirar l'aire porta plom i l'aigua porta clor mm, què fem amb tot això? Bueno, pues, que, fem. que mengem ja he sentit ja et dic eh que no, jo no, només comento que podria ser per exemple una estratègia per eh, promoure el consum de soja perquè hi ha moltes empreses interessades bueno, no ens hi ficarem més enllà de, de tot això si sí, és cert que bueno, aparentment la lògica diu que les cans processades remarco processades sí ehm, tenen elements o productes que no nocius. Que siguin nocius. Tampoc entreguem a dir que la soja, que la immensa majoria estrangènica tampoc seria Exacte. adequada. Exacte. Clar, jo preparant aquesta sessió que em vaig trobar és que més enllà de les opcions, que això, bueno, de fet m'ho estic saltant tot perquè ho volia dir al final com a reflexió, però el que ens trobem és que el problema és estar en la producció. No en el producte, és a dir, no en la carn, no en la soja, no en les verdures, sinó en com ho fem. Val. I la conclusió que repetirem al final la meva conclusió, després que descoig afegir la, la seva és que com més natural millor em, ja dic jo que el que jo cullo de l'hort no he de patir per pesticides em, les gallines que, que jo tinc no he de patir perquè els o la carn em, si, siguin cancerígenes per raó de que en la, en la processat o el que sigui hi hagin uh -huh. afegit coses també fem la reflexió que hi animals que menjan només carn i l'ésser humà porta mm, centenars, milers d'anys menjant carn i, bueno, no sé, ara de cop dóna càncer. El problema no està en la carn ací, sí, penso jo, ni en el peix, ni en tot això, sinó en el que hem fet nosaltres, eh? el problema són nosaltres. Uh -huh. Aleshores... Em, hem... em reservo pel final, de tota manera, una pregunta que et, que et posarem qüestió tot això, però me la pel final, va. Ui, val. <laughs> doncs sí, entrant en opcions alimentàries, l'opció alimentària no deixa de ser em, què escollo jo és com deia, per ideologia què vull menjar, què no vull menjar, per salut per justícia, per... Clar, però també ha de ser, sí. equil ha de ser equilibrat sí. llavors doncs hem de tenir en compte el nostre organisme aquí està, aquí està una miqueta la complexitat d'aquestes coses que és, per una banda, la meva ideologia de si, no sí. animals, uh -huh. si no vull maltractar animals o vull menjar animals però només que hagin viscut bé o no vull menjar processats perquè no és saludable Exactem. i per l'altra banda Notres necessitem alimentar-nos de manera saludable, que hi hagi un equilibri que tinguem una aportació de tot i que tinguem una vida sana Perfecte. i és la barreja d'aquests dos la balança entre aquestes dues parts i veure com es gestiona aleshores hem, partim de la més extensa o la més comuna que és la que som la gran majoria que és omnívors bé, que això també ho estudies amb els animalets que és que mengen de tot Tan car com vegetals i aquesta és la que té un equilibri que dèiem, de nutrients més fàcil Aquí hi ha un enemic, diguéssim, en el sentit dels que mengen de tot, és, se li anomena la dieta industrialitzada. És a dir, pots menjar de tot, però una cosa és menjar de tot d'un extrem seria el menjar ecològic i l'altra és de menjar de tot, però de tot pre mm -hmm. És a dir, que vulguem menjar de tot no ens eximeix de vulguer-nos cuidar. El hem de la balança, pots menjar de tot i fer-ho molt bé o molt malament. Aleshores, aquesta, tot i que no tens raó de ser de mateix la mateix comentar-la, però com que és la que falta complementar, és el carnivorisme. És menjar només carn. Això ho trobem en animals. En éssers humans hi ha gent. Hi ha gent que és molt carnívora, sí. No, i que menja exclusivament carn i hi, hi ha gent que ho fa. Bé, cert. et dic una cosa, es va posar de moda un tipus de dieta que era bàsicament proteica i que anava per aquí. Sí, sí, sí. Això d'aquesta en parlarem després. Després, mmm, vegetarianisme és el, el més comú que té tot de prefixes que és l'ovo, el lacto, l'api i el pesco, que són vegetarianisme, vegetarianisme que el que ve és no menjar animals, però sí derivats. És a dir, menjar llet, menjar ou, menjar mel, però Bé. bueno, això ja és depèn... El, vegetari, ovo vegetarianisme és el que menja vegetals i ous, I ous? el uh -huh. lacto provenient de la llet... Ah, pi de la mel i pesca del peix. Els que mengen peix però no mengen carn són pesco vegetarians. Aleshores tenim el vegetarià pur, que és el veganisme, que és el que no menja ni, ni, ni productes cas. animals ni derivats d'ells. Que aquí hi ha una ideologia molt forta pel que fa a no menjar animals ni explotar animals. Per això tampoc menjan llet. Val. Aleshores, hi ha un concepte que és bastant no, nou... Clar, ostres, no, aquí sí que que realment, clar, queda molt centrat en un tipus d'aliments només. Bé, bueno, hi ha la fruita, la verdura, els llegums, els grans, sí. les nous, els llavors. Sí, sí. Que només pensava en verdura i fruita, però hi ha més cosa. Uh -huh. Bé, bé. Que aquí sí que hi ha una ideologia molt forta, que és això que dèiem. I després, el que és com un concepte més nou, però penso jo que ha existit sempre, és el flaxitarià, que és el vegetarià i quan li ve de gust, de tant quan, menja carn. És a dir, si un cop al mes menges carn, no deixes de ser vegetarià no, clar. entenent, com ho no, entenc clar. jo eh? que després hi haurà gent que dirà no, no, no però bueno, el flexitarià és això és el que menja sempre mmm, com un vegetarià mm -hmm. però a vegades, pues, oi, avui és un dia especial doncs menjarem carn, que no passa res no s'acaba al món vale. després hi ha la dieta macrobiòtica que mm. el que, diguéssim, la base és que tot el que es mengi sigui cuit perquè considera que hi ha una major absorció de, dels nutrients i que és més saludable per contra, hi ha el crudivorisme aquests s'ho mengen tot cru, és a dir, verdures, fruites, bàsicament són amanides i fruites, amanides i fruta, sí, perquè sí. manté millores propietats, etc. Després hi ha, ja et dic, hi ha uns quants, el frugivorisme o fruitaria, fruitaria que és el que s'ho menja tot cru, però hem, fent, apostant només bàsicament per fruites i, i gra, diguéssim, i, i cereals. Ah. I d'aquests hi ha una, una sub, un subcorrent, diguéssim, que és higiene natural, se li diu, que el que fan és associar aquesta dieta a una funció de neteja i purgant, diguéssim, l'organisme, uh -huh i de tant quan fan de junis molt bé. farem una petita pausa, farem eh, el punt informatiu de les 11 i continuarem amb el eh, Marc Pasqual eh, explicant aquest tema que és molt interessant i que ens aporta molta informació, moltes dades a l'hora de triar, com dèiem, el tipus d'alimentació que volem eh, tenir i quines són, eh, per dir-ho si, sí, els motius per als quals escollim, o una o l'altra, això serà d'aquí uns instants aquí a en Rubí el dia, després del bollet informatiu de la sonsa en punt. L'actualitat per estar al dia del que passa Rubí Rubí al dia. Ens hem quedat amb el Marc Pasqual parlant d'opcions alimentàries al marge de consumir carn. Eh, després del butllet informatiu de les 11 en punt, ho reprenem allà on tu havíem deixat. M'estaves explicant que hi ha gent que pot ser vegetariana i un cop al mes eh, menjar un, un bistec, per dir-ho així, que serien els flexitarianisme. Sí, exacte, el flexitariar. Exacte, vegetarianisme, vegetarianisme, exactament, dic, exactament bon, Que, eh, flexible, que és... ah, més m'expliques? Més, això. Què més, més eh, ja et dic Així com totes les paraules omnivorisme, vegetarianisme Després hi ha algunes altres que són Com complementaris o accessoris A aquesta dieta, diguéssim que és, O adjectius afegits Parlant de la higiene natural Exacte, Que és aquesta uh -huh. que afegeix una funció de neteja De l'intestí i a part, I eh, associa de junis De tant en quant ja siguin de junis, a vegades fent monodietes que no deixa... una monodieta és 7-10 dies menjant exclusivament una cosa alguna combinació de dues coses que el que fa és et manté viu, bàsicament però són molt desintoxicants per exemple, fa poc, a la tardor era el moment de fer la del de raïm més també la, la monodieta de l'arròs, bueno, hi ha tot un món que això Sí que no ens ho fem per la nostra banda, sí que us diria que pregunteu, consulteu, no? perquè és un tema delicat, Volguis o no, estar-te una setmana menjant només raïm, és, doncs sí, pot ser que notis, és delicat. No, i pot ser que notis uns determinats efectes i per tant això s'ha de tenir en compte. Mm. Mm -hmm. I això, una altra, per exemple, d'aquestes complementàries, és el diu menjar natural que el que no deixa de ser és apostar per menjar regional, diguéssim. a la nostra cas seria dieta mediterrània. Proximitat. Sí, però més que proximitat és menjar autòcton en el sentit que què és normal que es faci aquí? Quines plantes són d'aquí? Uh -huh. Justament perquè potser... Mm, bueno, que és el que té més coherència sobretot si mirem a escala global que cadascú mengi el que és de la seva zona perquè històricament el seu organisme està fet per això val, val. i aquestes plantes mm, són millors aquí per tant tindràs millor rendiment per tant hi haurà menys complexitat de producció i serà més fàcil per tothom després hi ha una que a mi personalment em fa bastanta gràcia gràcia no dic despectiu eh? em, que és la paleodieta la dieta el que va fer és emular com menjaven els homes prehistòrics, que eren caçadors recol·lectors. I, ehm, pues, per aquesta connexió amb la natura, per tornar als orígens, mengen només productes que es puguin caçar o recollir. És a dir, res de processar. Bé. Bé. Per tant. Les Bàsicament no. són grans, són fruites, són verdures i són peixos peix i carn, uh -huh. però ehm, ni farines, ni mm, pasta... Ni pa... Uh -huh. Exacte. Bé. Molt bé. Uh -huh. I després ja, que ve una miqueta accent la reflexió de fer al el principi que és pel final, és l'orgànic, que és el que mengis el que mengis, només mengen ecològic. Molt bé. Eh, bueno, és, aquesta és també una que no en som conscients, però s'està posant com molt sí. a l'ordre del dia, molta Clar. gent està uh -huh. tirant cap aquí, perquè és el que, que ara amb la l'OMS ha sortit, és que veiem que tot el que es processa porta o una la gent nociva o una altra. Exactament, direm. sí, sí. Per tant, consum, dèiem, no, consum de temporada, consum de proximitat, mm. eh, eh, consum una mica allò, sentit comú, eh? en, en, en aquest cas és una de les, de les opcions. Totes aquestes en són d'opcions i valides sí. en depèn del que cadascú decideixi. Passant, ja diguéssim, a la reflexió, més enllà de que cadascú faci el que vulgui, jo que si que volia fer les reflexions que venim del mico. Així que sí, to, són omnívors, però fixem-nos en quants queixals tenim i quants ulls els tenim. Vull dir, la nostra boca està més feta per menjar vegetal que no per menjar carn. No tenim les dents d'un llop, per exemple. Uh -huh. Així que jo sí que, de fet, jo no soc gaire, fins no fa massa no era gaire de cuidar l'alimentació, però sí que ara ja farà mitjanyet o així que m'estifiquen. I el meu objectiu no és ser però sí reduir la carn. I això, bueno, ja... Eres Et molt carnívor, així d'entrada? No, no era molt carnívor, però massa pel meu gust. Aquesta ah, sí, manera sempre s'ha menjat molt, molt, molt, molt verd, més tinc en l'hort, però, bueno... S... Sempre complementat amb el, sí, una font de proteïna, no? Ser una, una, un primer verd i un segon de carn o peix, però, bueno, uh -huh. vaig decidir que volia baixar-ho. I, sí, sobretot, és apostat també pels llegums, pels llegums com aquesta proteïna, substitució de la carn i sobretot és, mengis com mengis és, que sigui ben equilibrat perquè et pugui donar de tot és a dir, podem no menjar carn i tenir aquesta proteïna però bueno, ho hem de fer bé molt bé, doncs eh, aquesta és la reflexió final de la pregunta que jo li volia fer al Marc que, i, i que posa a la final és que si tots volem menjar de tot la cosa se'ns eh, complica o això és el que ens expliquen les grans organitzacions eh, eh, mm. mundials això és el que ens expliquen eh, deixa'm dir-te només una dada que, ja et dic, no m'ha eh? això vaig estudiar a la universitat i està verificada, diguéssim, que és que per produir un quilo de carn necessitem 17 quilos de gra. És a dir, imagina't que ningú mengés carn, tindríem 17 vegades més d'aliment, de cereal, diguéssim. Què vol dir això? Que si com menys carn mengem, més menjar sobrarà. I si ens lliguem al que dèiem abans de menjar de la zona i menjar variat, òbviament no podem tots ara tots mengem només bleda no hi haurà bleda per tothom però el ventall vegetarià diguéssim és immens si reduïm la carn hi haurà excedents de, de gra de cereal per a totes bandes i baixaran els preus baixarien els preus hi ha en aquesta hipotètic planeta diguéssim on la gent mengés menys carn i et dic que carn dos o tres vegades per setmanes més que suficient si, si hi hagués una dieta general més tirant al vegetarià, diguéssim, no tindríem aquests problemes de, de producció ni d'alimentació, diguéssim. Molt bé. Doncs, Marc Pasqual, eh, avui a Vida Autònoma hem parlat d'aquestes opcions alimentàries. Breu comentari? No, anava no, a dir que, bueno, com vam fer la setmana passada, diguem, el, la setmana que ve, oh, hem par anava a parlar d'oli i olives, ara que és, que és moment... Doncs... adreceu-nos preguntes si voleu saber quelcom sobre l'oli les olives ho podreu fer aquí al nostre programa envieu-nos un correu electrònic, dubtes, preguntes eh, tot allò que que, sí. que vulgueu saber eh, eh, sobre aquest eh, interessant eh, producte que més és molt nostre i és molt habitual tenir una olivera de decoració o si no aconseguir el a la cooperativa, un sac d'olives. Exactament. I, per tant, eh, ho consumim i molt. Marc, gràcies, com dèiem, la setmana que ve t'esperem de nou aquí amb Vida Autònoma. Adeu.